Fa'ina asalkan hadits kira, bila, wakhir al-hajjah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wshara al-amr mahratatuh. Fa'ina kala mahratatun bid'ah, wakala bid'ahun dzalala, wakala dzalatun filnat. Ikhwani, wa akhwati fi al-Din, rahimakum Allah. Para panel data, ya mudah mudahan, sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian tauhid dalam penjelasan makna Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in di mana kita masuk ke poin 125 dari 300 poin yang kita rencanakan akan kita bahas insyaAllah pada ke 125 ini Syahid Rahman al-Jahid Rahimahullah menyebutkan huwa anna man sadaq fi ma'ahadahu wa yu'ahiduhu alaihi min takrar zara'at ilaih Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in fahada yandabitu tawazunuhu fi ikhlaqihi وسلوكه في جميع نواحي الحياة ويكون إنسانا صالحا لا ينتفع بحياته هو فقط بل ينتفع به غيره كما أمر الله بذلك يحيى حياة طيبة حتى إذا حقق العمل الصالح المنبعث من خشية الله ومرابقة حكمه ولا يحجر التوازن وينضبط إلا بالجمع بين العلم والعمل Al-Ghaya, Al-Fasilah, Al-Madda, Al-Ruha, Al-Mahabba, Al-Wajlan, Al-Hikmata, Al-Affa Fayahsulahinaidin al-Insafu ma'al-Antisafu Wal-Ihsanu ma'al-Mawjida Wassilatu fi mukabat l-Qati'ah Wal-I'ta'u fi Wal-Afu indi al ini penjelasannya Sanyaba seorang yang jujur kepada Allah SWT dalam perjanjiannya kepada Allah di dalam keyakinannya kepada Allah karena dia Menyatakan wa, ia Ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu hmm. Dan menyembah Kepadamu Serta minta pertolongan hanya kepadamu Kemudian dia Menundukkan seluruh jiwanya Seluruh pikirannya Seluruh arah hidupnya Untuk Allah SWT Sehingga kemudian dia menyatakan Inna salati Wansuki umahiya ya ummatillah rabbil alamin bahwa salatku ibadahku hidup dan matiku untuk ya Allah. Ketika itu terjadi pada diri seseorang dengan kejujuran yang ada dalam dirinya kepada Allah, maka yang terjadi adalah adanya keseimbangan di dalam moralitas yang menghiasi diri orang itu. Hmm. Ia akan melakukan satu langkah-langkah dengan akhlak mulia dalam seluruh tatanan kehidupan, sehingga dia menjadi manusia yang saleh, yang tidak hanya dia bermanfaat dalam kehidupannya untuk dirinya saja, tetapi orang lain pun merasakan kemanfaatan itu. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt agar ia dia hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Sehingga karenanya tidak akan mungkin seseorang mendapatkan keseimbangan di dalam akhlaknya. Keseimbangan di dalam semua bagian daripada aspek kehidupannya. Kecuali bila ia menggabungkan antara ilmu dan amal. Menggabungkan antara tujuan dan sarana. Antara materi dan spiritual. Yeah. Antara cinta dan seluruh bentuk perasaan-perasaan dalam dirinya, antara ilmu dan semangat, di dalam membangun kehidupan ini, sehingga karenanya dia akan menjadi orang yang sangat objektif, dan dia akan selalu berusaha, bukan sebatas untuk baik buat dirinya, tapi juga memperbaiki orang lain, dia akan selalu menjalin hubungan, tanpa harus memutus, dia harus selalu berusaha untuk memberi tanpa menghentikan yeah. Dan Ia akan mudah untuk memaafkan pada saat dia mampu untuk memaafkan Nah, jiwa manusia muslim seperti ini Yang dia kemudian Dibangun di atas kejujuran kepada Allah Mempunyai akhlak yang mulia Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Bahkan Rasul mengingatkan kepada kita bahawa seorang pedagang hmm. Yang seharusnya dia mempunyai sikap. Keseimbangan di dalam. Akhlak perdagangannya. Samhan idabak. Samhan idabta, Dia mudah untuk. Memaafkan pada saat jual beli. Pada saat menjual. Atau pada saat membeli. Dia orang yang mudah. Al-mu'minu hayinan marin. Al-mu'min itu orang yang mudah. Tidak mempersulit. segala urusan. Makanya Aisyah Radha Anha menyebutkan bahawa tidak ada dua masalah yang dihadapkan kepada Rasulullah kecuali beliau akan memilih yang paling mudah dari keduanya. Yeah. Ini adalah merupakan akhlak mulia. Sehingga karenanya, kalau kita memperhatikan berbagai macam kehidupan manusia sekarang ini, sesungguhnya yang terjadi adalah hilangnya keseimbangan. Terutama keseimbangan di dalam akhlaknya Baik itu kepada Allah, baik itu kepada apa ini Al-Quran, yeah. baik itu kepada Rasulullah SAW, baik itu kepada kedua orang tuanya, hmm. ataupun kepada sama manusia pada umumnya. Hanya yeah. keseimbangan di dalam apa ini membangun akhlak hmm. kepribadiannya itu, sehingga nampak sekali sesuatu yang bersifat uh, uh, amoral. Atau yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dalam keislaman, bahkan kemudian masyarakatnya pun akan muncul perilaku-perilaku menyimpang di dalam akhlak dan moralitasnya itu. Padahal kata seorang yang bernama Sheikh Abahne uh, Bik. mengatakan Innaul Ummul Akhlakum Al Baqiat, wa Inhu Mu Dahabu Dahabat Akhlakum, Bahwa sesungguhnya Hakekat masyarakat itu ditentukan daripada kualitas akhlaknya. Jika kemudian akhlak suatu masyarakat itu hilang, maka hilanglah masyarakat itu. Nah bagaimana kondisi akhlak masyarakat kita, terutama masyarakat muslim, yang seharusnya mereka mempunyai keseimbangan itu. Sehingga kemudian, di dalam semua aktivitas kehidupannya, dia penuhi dengan segala macam akhlak mulia tanpa kehilangan keseimbangan karenanya satu kali ada orang yahudi memberikan salam kepada Rasulullah hmm. salamnya itu sebenarnya sangat menyakitkan hmm. dengan mengungkapkan assalamu alaikum ya Rasulullah assam assalamu alayka ya Rasulullah assalamualaikum ya, bukan assalamu alaikum basamu hmm. as itu artinya Mati. Mati atau racun Sesuatu yang sifatnya Mencelakakan kita hmm. ya? Dia nyumpah sebenarnya. Dia bukan memberikan salam Karena orang memberikan salam itu Dia sifatnya memberikan doa Tetapi dia Tidak dalam bentuk Memberikan doa tetapi memberikan kecaman hmm. Nah pada saat Seperti itu Rasulullah SAW tidak bergeming dengan kemudian mengungkapkan kata-kata yang lain atau sesu serupa dengan kata-kata orang itu bahkan mengucapkan waeika cukup itu kembali kepada kamu waeika dikembalikan Rasulullah kepada orang itu maka ketika hal itu terdengar oleh Rasulullah, oleh Aisyah radha, marah betul Aisyah Aisyah ini kepada orang Yahudi itu saya mengatakan waeika laana Sampai menyumpah juga. Ya? juga itu laknat buat kamu itu. Hmm. Ya? Rasulullah SAW tidak pantas mengungkapkan seperti itu. Tetapi kemudian Rasulullah menegur Aisyah Radana. Kenapa kamu harus mengucapkan hal seperti itu? Laisal mu'minu bifahash wala la'an wala badi Orang mukmin itu kata-katanya tidak kotor. Kata-katanya tidak mengandung laknat. Sempat apa seperti itu. Kadang-kadang tidak mengandung sesuatu yang corok. Makanya. Kemudian. Ungkapan. Rasulullah kepada Aisyah. Sambil mengingatkan. Bukankah kamu mendengarkan aku. Oh, sudah balikkan kepada dia. Hmm. Dan mengatakan wa'alaika. Cukup. Tanpa harus kemudian. Berbuat yang sama dengan orang seperti itu. Berlebihan. Ya berlebihan. Ini adalah. Hilangnya keseimbangan pada Aisyah Radha Anha yang kemudian diluruskan oleh Rasulullah Sementara Rasulullah dengan tenangnya beliau mengatakan Wa'alaikah. Nah kita melihat betapa ketidakseimbangan dalam diri kita dalam banyak kesempatan. Sehingga kemudian sikap sesuatu perilaku kurang sabar atau kurang berani atau kurang dalam moralitas yang kita tunjukkan. Dalam kita menyikapi suatu masalah itu. Nah kerana Rasulullah mengatakan apa? Ini lam'ub'as la'anan wa innama bu'is rahmah. Aku tidak diperintahkan, aku tidak diutus. Untuk menjadi tukang melaknat. Tukang mengecam. Tukang memperolak Tukang mencela jelekan Tukang orang memberikan sebuah serabat. Tidak. Tetapi aku diutus oleh Allah untuk membawa rahmat kita pun umat Islam hendaknya menjadi rahmat buat umat manusia sehingga kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagaimana hari itu diungkapkan kepada Mu'ad bin Jabal Ya Mu'ad Ahsin khuluqa kalinnas Wahai Mu'ad perbaiki akhlakmu kepada manusia karena jika kemudian kita berakhlak baik kepada manusia yang muncul berikutnya adalah respek daripada para manusia itu untuk mau mendengarkan kita untuk mau mendengarkan nasihat kita untuk kemudian mau mendekati kita untuk mau kemudian bermuamalah dengan kita karena itu kita diingatkan selalu wa taawwunu al burri wa taqwa. Bunda kita. Berusaha untuk bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, Dan itu akan sangat berkaitan dengan yang namanya akhlak mulia. Sebab Rasul mengatakan al-birruh husnul khuluk. Yang namanya bir, yang namanya kebaikan itu ada pada akhlak yang mulia. Ya, dan itu karenanya kita sebagai umat Islam diperingatkan oleh Rasulullah. Inna min amin khiarikum. Ahasin itu makhlukah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ini tentunya apa ini menunjukkan betapa dorongan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menyeimbangkan diri di dalam perperlaku dengan akhlak mulia, sehingga karenanya kita akan dapat menghadapi segala macam masalah tanpa kehilangan keseimbangan. Sebab ketika orang itu hilangkan seimbangannya, maka saat itulah terjadi suatu perilaku-perilaku yang tidak senonoh, perilaku-perilaku, emosi yang berlebihan, perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Itu menyebabkan orang itu sehingga kemudian apa ini nampak perilaku-perilaku buruknya. Baik itu bisa jadi daripada tangannya yang mudah memukul atau kemudian kakinya yang mudah menendang itu kemudian sikap-sikapnya yang kemudian mudah menyakitkan, demikian pula lisannya yang kemudian memaki-maki itu menunjukkan adanya suatu perilaku yang tidak bagus yang kemudian disebabkan karena hilangnya keseimbangan itu. Nah, iya. Sebab orang kalau kemudian muncul dari lisannya atau perbuatannya sesuatu akhlak yang tidak baik maka itu pertanda bahwa Keyakinan ataupun pikiran orang itu mengandung satu masalah. Nah, karenanya kita ketika menyatakan iya kena bodoh, wah iya kan kita sadari bahawa kita harus mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemudian mencoba membangun kepribadian sesuai diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW Sehingga Rasulullah diwujud oleh Allah Dengan ukapannya Wa hmm. Wahai Muhammad sesungguhnya engkau Berada pada akhlak yang sangat mulia hmm. Nah ini bukan hanya dalam kaitan dengan masalah ibadah kepada Allah Tetapi juga berefek kepada hubungan uh, horizontal yeah. Sesama manusia Sehingga itu akan nampak sekali Suatu bentuk perilaku yang menarik ya, yang menyebabkan orang itu teduh persamaan dengan dia merasakan orang itu nikmat ketika dekat dengan dia dan seterusnya dari berlaku-berlaku baik ya insya Allah kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang insya Allah ya, uh, berkaitan dengan bagaimana membangun keseimbangan akhlak dalam diri seorang muslim uh, saya segera mengingatkan kembali yang dulu pernah saya sampaikan eh, pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Hmm. Ada empat eh, akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim apalagi di dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dalam dirinya. Sehingga kemudian tidak terjabat ter ter ter terjadi suatu apa ini ke ke apa, perilaku yang miring, perilaku yang menyimpang. Nah ini tentunya harus kita apa ini aplikasikan dalam kehidupan kita Dan tentunya e, karena manusia ini cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya Maka hawa nafsunya inilah yang harus kemudian dikendalikan Supaya betul-betul e, sebagaimana e, suatu hadis Nabi SAW Yang disahkan oleh Imam Nawawi dan didaifkan oleh sebagian ulama lain Betul bahwa rasul mengatakan dai min hatta yakuna hawahu tab'an hmm. tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga menjadikan hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi memang hawa nafsu kita harus kita cocokkan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah di antara yang dapat menyeimbangkan seseorang di dalam perilaku dan akhlaknya Ketika dia memunculkan suatu keyakinan yang jujur kepada Allah ya. Maka dia akan memiliki akhlak sabar hmm. Karena sabar ini akan menjadikan orang itu mampu bertahan Mampu untuk menahan emosi Mampu untuk uh, menghadapi gangguan Dan dia punya suatu perilaku yang tidak mudah untuk dendam dia akan jauh daripada sikap egoisme. Egoisme pribadi. yang kerana sikap sabar tadi itu. Dan muncul dari orang yang sabar itu, orang yang penuh dengan kasih sayang, memperhatikan orang lain, dan tidak mudah untuk lepas kontrol dan bersikap yang terburu-buru. Makanya, kecenderungan orang yang sabar itu, dia lebih hati-hati. Sehingga tidak mudah untuk terpengaruh, tidak mudah untuk aba, terpancing. Tidak mudah untuk melakukan suatu langkah-langkah yang justru akan menjurumuskan diri sendiri. Yang justru akan justru merugikan masyarakat banyak umpamanya. Makanya kesabaran inilah yang menjadikan orang itu tahu apa akibat yang akan ditimbulkan. Umpamanya, ada anak-anak muda melihat para pasukan Tatar... Waktu itu mereka adalah pasukan yang sangat bengis-bengis kepada umat Islam. Meskipun akhirnya mereka masih Islam, sebelum itu mereka banyak membantai orang Islam. Nah, suatu kali pasukan Tatar ini, sebagaimana pasukan Amerika di Irak itu. Hmm. Nah, pasukan Tatar ini pada saat jidah tertentu mereka ini mabuk. Hmm. Nah, pada saat mabuk itu... Oleh pemuda-pemuda muslim. Itu akan ditegor. Janganlah kalian mabuk di tempat kita. Gitu. Mm -mm. Maka oleh. Syarikat yang minta. ulama pada saat itu. Mm -mm. Mengatakan dan mengingatkan kepada pemuda itu. Jangan kalian tegor. Mm -mm. ya, sabar. Sebab justru kalau mereka sadar. Tidak dipengaruhi oleh minuman keras itu. Justru kalian akan dibunuh oleh mereka. Mm -mm. Lihat. Lihat. Perlaku anak-anak muda yang cenderung untuk bereaksi cepat. Yeah. Dan lihat reaksi seorang ulama dengan kemudian kesabarannya. Dan melihat sesuatu yang jauh. Justru biarkan mereka dalam kemabukannya. Mm -mm. Sebab kalau mereka tidak mabuk, nanti kalian yang akan dibunuh. Berarti mabuknya para tentara itu akan menyebabkan uh, tertundanya atau kemudian terhindarnya. Suatu perilaku yang lebih buruk lagi. Yang ditimbulkan oleh... Perilaku uh, para tentara uh, Tartar tersebut. Nah, hmm. ya, ini adalah satu bentuk sikap sabar yang menyeimbangkan perilaku orang itu. Meskipun untuk mencapai tingkat kesabar ini, para ulama mengingatkan agar kita senantiasa untuk menegakkan kewajiban. Nah, hmm. ya, sebab sabar itu tidak datang hmm. begitu saja. <laughs> sabar akan diberikan oleh Allah kepada sesorang. Yang betul-betul dia itu menegakkan kehojiban. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan Allah. Yeah. Dan yang ketiga adalah uh, menerima ketentuan Allah meskipun dirasa kurang menguntungkan. Berarti Iya. Yeah. Hmm. Dan ini akan kita lihat betapa kesabaran para salafus salih ketika mereka menghadapi musibah, menghadapi keadaan. Hmm. Disebabkan mereka... Artinya komited terhadap syariat Allah secara benar mereka begitu hati-hati untuk apa ini eh, menghadapi kemaksiatan dan dosa-dosa dan kemudian kesabaran itu menonjol sekali pada diri mereka bahkan pada posisi yang sangat genting sekaligus mereka akan nampak kesabarannya itu. Ya, nah poin yang kedua yaitu kesabaran eh, setelah kesabaran itu adalah eva yang dimana Eva itu menjadikan seseorang mampu meninggalkan dosa-dosa, mampu meninggalkan perilaku buruk, mampu meninggalkan ucapan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai satu perilaku menyimpang, bahkan memalukan. Nah ini tentunya menjadikan seseorang akan bisa jauh daripada perzinahan, bisa jauh daripada sikap bakhil. Bisa jauh daripada kebohongan hmm. Bisa jauh daripada mengumpat orang lain Bisa jauh daripada mengadu domba Kerana adanya perilaku iffah pada diri orang itu Nah, iffah inilah yang kemudian Menjadikan orang itu tidak mudah untuk minta-minta Tidak mudah untuk ngeluh hmm. ya, Dia mempunyai harga diri Dan merasa malu kalau kemudian terlibat di dalam Apa ini, kemaksiatan atau yang berkaitan dengan perilaku menyimpang dia adalah rasa malu pada dirinya. Nah ini yang yang tentunya uh, harus kita tumbuhkan untuk mencapai keseimbangan dalam akhlak ini. Kemudian yang ketiga adalah keberanian yaitu syajah yang menjadikan orang itu mempunyai suatu keteguhan dalam dirinya. ya Dan uh, siap untuk berkorban meskipun itu bernilai uh, tinggi yaitu jiwanya, hartanya, apa saja yang dia miliki. Dengan keberaniannya itu, selama dia membela kebenaran, selama dia berada di posisi yang benar, dia tidak akan bergeming, tidak akan bergeser. Nah, karena keberanian itu. Nah, keberanian ini adalah satu perilaku yang apa ini tengah-tengah antara ngawur hmm. dan pengecut. Itulah keberanian. Hmm, ya, makanya kalau kita berani, maka kita tidak akan jadi pengecut. Atau jadi orang yang ngawur hmm. Sehingga semua diperhitungan dengan matang Antara kemaslahatan dan uh, kemadaratannya yeah. nah, Tentunya kalau orang berani itu akan menilai sesuatu berdasarkan kemaslahatan Bukan atas dasar kemadaratan Nah kemudian yang keempat adalah sikap adil Sikap adil yang kemudian tidak jarang menjalankan bentuk suatu perlaku yang objektif hmm. Sehingga kemudian tidak cenderung bersikap uh, perlebihan Ataupun bersikap kendor dia bersikap tengah-tengah kita. Nah, keadilan inilah yang menjadikan orang itu mudah untuk uh, menjadi manusia yang dermawan, ya, untuk supaya tidak menjadi pelit, dan tidak menjadi boros. Adik hmm. sikap adil ini. Karena nah, karenanya sekalian kita perlu memiliki perilaku-perilaku mulia seperti ini agar terbangun pribadi yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Antara eh, kebutuhan badan dan kebutuhan spiritual, ya, dan antara apa ini dalil dan realitas hmm. ini semua harus disudutkan secara proporsional sehingga itu akan menjadikan perilaku manusia itu menjadi perilaku yang terkendali terkontrol dan dilakukan dengan ada dasar yang telah ditetapkan oleh syariat Allah subhanahu wa taala. Nah sekalian tentunya kita di dalam hidup ini Akan menghadapi banyak masalah ya, Masalah dalam rumah tangga iya. Masalah dalam pribadi kita sendiri Betul. Masalah dengan kawan Masalah dengan tetangga iya. Masalah dengan masyarakat Dan itu semua membutuhkan Suatu keteguhan Di iya. dalam diri kita Sehingga tidak sampai kehilangan keseimbangan Namanya orang yang ketika punya masalah Dia tidak tahu bagaimana cara mencahkan masalah itu yang terjadi adalah muter-muter dalam pikirannya, kesana kemari, tidak tahu jelas apa cara memecahkannya. Dia ya, terjadi apa? Dia stres. Berikutnya melahirkan suatu apa ini keadaan yang sampai ketika depresi. Nah itu berarti uh, dia harus membutuhkan imah, apa psikolog atau psikiater hmm. untuk memecahkan masalah itu. Nah sementara banyak biskuit dan biskuit sendiri punya masalah mereka. Mereka pun mengalami hal yang sama. Ya apalagi dengan uh, kehidupan apa ini ekonomi yang begitu sulit. Ya. Kemudian barang-barang inflasi begitu tinggi hmm. dan kemudian usaha mencari kehidupan begitu sulit hmm. dan kemudian perilaku manusia yang apa yang an an anarkis ataupun uh, apa uh, sangat egoistis Ya, nah perilaku-perilaku yang terjadi di masyarakat ini ditambah lagi kemacetan, jalan-jalan yang berlubang dan berbagai masalah yang timbul silih berganti dalam kehidupan kita. Dan ini tentunya membutuhkan suatu pribadi yang auto yang kuat yeah. sehingga tidak menjadi pribadi yang uh, apa ini uh, im imitatif. Hmm. Saya pernah umpannya uh, mampir ke satu warung. Hmm. Nah di eh, apa, warung itu eh, ada sejumlah pengunjung Saya berdampingan dengan seseorang Sambil kemudian ngobrol nah, Kita pesan apa, minuman Kemudian kita mm -hmm. ngobrol sama bapak mm -hmm. yang di sebelah saya itu Kemudian saya tanya eh, bapak profesinya apa mm -hmm. Dia tanya, dia bilang saya pendeta Oh ya. Nyata pendeta juga mau minum di warung warung segala mana juga. Ya. Tapi ustad ni jarang je ustad juga. Tidak ya. juga. Ya, saya eh, biasa kalau eh, jalan biasanya kalau kota tapak pakai kaos. Jadi kaos kata ustad tidak. Iya. Nah kemudian eh, saya tanya apa enaknya jadi pendeta? Hmm. Saya tanya begitu. Hmm. Kata dia ah tak enak jadi pendeta. Kenapa pak? Abis disuruh senyum terus, <laughs> capek ya tadi ya gitu, ya. Nah padahal di dalam ketentuan Islam senyum hmm. itu Surako. merupakan sesuatu indikasi yeah. baiknya akhlak seseorang. Betul. Yang muda senyum, hmm. bukan cemberut saja. <laughs> bukan kemudian mukanya masal macam, ya. ya. Apalagi eh, kepada Isi-isi kepada suami hmm. atau kemudian uh, apa ni uh, yang muda kepada yang tua, hmm. ya itu ada satu bentuk penghormatan dengan saat kita bertemu sama Muslim saja senyum itu sudah sedekah. Hmm. Jadi sedekah itu menjadi satu amalan ibadah tanpa mengeluarkan modal. <laughs> Sehingga dengan dengan cara itu apa yang dilakukan oleh seorang Muslim pada saat dia senyum dia tidak ada sikap terpaksa. Sehingga tidak akan merasakan capek pada saat dia tersenyum. Tetapi yang menarik dari benda ini, karena uh, dia seperti apa ini terpaksa, hmm. maka ketemu seorang itu dengan senyum-senyum yang dipaksakan, sehingga menjadikan dia capek begitu. Nah, Bibirnya <gabar> kering. Nah, begitu itu pengakuan orang ini. Sehingga kemudian uh, apa ini uh, kita bersyukur kepada Allah yeah. yang telah menjadikan syariat Islam ini penuh dengan akhlak mulia. Yang bukan melahirkan rasa capek Tetapi yang terjadi adalah rasa kenikmatan Keindahan ya, Kenikmatan, keindahan yeah. Karena memang e, Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama hmm. Kalau orang itu merasakan Betapa hebatnya surga Nikmatnya surga, indahnya hmm. surga hmm. Orang itu tidak akan memperoleh Kenikmatan seperti surga itu hmm. Kalau dia tidak bisa merasakan Nikmatnya kehidupan dunia ini hmm. Dan itu ada pada ibadah Ketika seorang itu taat kepada Allah. Dia merasakan nikmatnya hubungan dia dengan Allah. Yeah. Dia merasakan setiap apa karunia yang dia, yang dia peroleh dari Allah SWT. Maka kemudian semakin dia memperoleh nikmat. Semakin dia menjadikan cinta kepada Allah. Semakin dia mensyukuri nikmat Allah. Semakin dia merasa dekat dengan Allah. Semakin dia menambah ibadahnya kepada Allah. Semakin dia bertawakal kepada Allah. Semakin dia berharap kepada Allah. Semakin dia, kepada Allah. Semakin dia rindu kepada Allah sehingga hmm. kemudian dia menginginkan untuk segera kembali kepada Allah ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa tetapi kalau itu dilakukan dengan keterpaksaan yang terjadi adalah capek, mau sholat capek Ya mau ini capek, apalagi mau datang pengkajian hujan hujan lagi, ngeremang lagi, ya hujan lagi, meninggal gak pengkajian. Coba eh. kalau kita rasakan setiap kali ada hujan kita gak datang ke dakta berarti yang terjadi cuma rekaman, gitu. Rekaman. Nah, makanya semangat untuk tanpa ada penghalang di dalam kita beribadah kepada Allah tanpa harus kemudian kita uh, merasa suatu apa nih kondisi yang yang kemudian menjadikan kita mengeluh atau kemudian kita kita keberatan hmm. untuk melaksanakan ibadah itu maka akan terjadi suatu apa satu kondisi di mana orang itu akan merasakan capek. Apa, rasa capek, yeah, rasa letih. letih, kemudian penat dan seterusnya. Hmm. Namun demikian kita saat merasakan akhlak yang mulia itu dan dirasakan oleh keyakinan yang benar. Betul. Maka yang terjadi adalah kenikmatan dan kenikmatan. Yeah. Yang termasuk awal-awal saat besokium ketika memberikan salam ketika hmm. kemudian apa ini memberi makan orang dan seterusnya yeah. itu semua dilakukan dengan penuh apa ini keikhlasan karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah hmm. sehingga karenanya orang itu akan uh, merasakan nikmatnya kehidupan ini uh, saya terasa pada saat ada suatu masalah hmm. kemudian saya diminta untuk memecahkan masalah itu kemudian terasa pada saat saya berhasil memecahkan masalah itu yang terjadi adalah rasa senang sekali. Senang ah, yeah. itu melebihi daripada senangnya menerima harta. Hmm. Umumnya tadi saya melakukan satu pertemuan dengan beberapa tokoh yeah. nasional. Nah pada saat pertemuan itu karena kita lakukan dalam diri kita karena Allah hmm. dalam rangka untuk mengemban amanat Allah terhadap yeah. syariat Allah ini. Hmm. Pada saat ketemu dengan saudara-saudara kita itu Terasa hati ini lapang, terasa nikmat, terjadi diskusi-diskusi hmm. yang lebih mengarah kepada bagaimana membentengi umat dari berbagai macam perusakan ini. Nah, apa yang ada dalam diri kita itu perasaan nikmat karena memang itu satu kebaikan. Makanya tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kecuali itu akan kita rasakan efek apa yang positifnya dalam hati kita, termasuk merasa nikmat di dalam diri kita ketika kita melakukan kebaikan seperti itu. Coba anda bisa apa merasakan ketika anda umpamanya uh, sedang diminta oleh orang tua untuk melakukan sesuatu aktivitas, hmm. kemudian anda lakukan itu karena Allah sehingga berbakti kepada orang orang tua, hmm. meskipun terasa capek, meskipun terasa apa ini uh, berat. berat tapi karena itu sebagai satu kebaikan, ya, baik budi kita kepada orang tua kita, yeah. maka yang terasa, terasa bak, nikmat, sekali. Apalagi kemudian orang tua kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan, dan makanya uh, kita diajarkan oleh Rasulullah Sallam, ya manasana ilai kum fakaviu. Jika ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan orang itu. Artinya kalau kita diberikan makanan balas memberi makanan, hmm. ya kalau dikasih pakaian balas memberi pakaian, hmm. kalau diberi uang nanti balas memberi uang. Senyum. Nah senyum dengan senyum, senyum dengan lagi. Dengan ya, nah tapi ketika kemudian kita tidak mampu membalas yang serupa, hmm. ya, bermakna orang Mengasih kita uang atau mengasih kita pakaian hmm. atau mengasih kita uh, makanan dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama kita tidak mampu membalas kebaikan orang itu. Yeah. Apa yang kita lakukan? Kata Allah doakan dia. Hmm. Ini akhlak yang luar biasa Ketika kita tidak bisa memberikan sesuatu Kepada orang yang memberikan kepada kita Dengan cara membalas kebaikan itu hmm. Minimal kita doakan orang itu Apa yang terjadi? Oh kita Sepertinya telah membalas Kebaikan orang itu yeah. Nah sekarang kita lihat Terlalu banyak daripada Masyarakat kita Yang kemudian apa ini, e, Begitu baik orang-orang yang yang ada sekitarnya keberhannya, tapi balasannya diumpat, <laughs> ya balasannya kemudian apa ni uh, di cacimaki, terus-terusnya. Yeah. Maknanya Imam Muhammad rahimahullah memang katakan, hmm. ma'asna asar ulama al-nas, wa ma'aswa'u asar asar al-nas alal ulama Lalu hmm. katakan terdapat pah besar ranan para ulama, jasa para ulama kebaikan para ulama yeah. kepada masyarakat itu begitu besarnya mereka mengarahkan mereka mengajarkan mereka mencontohkan dalam kebaikan-kebaikan untuk masyarakat itu tetapi apa balasan masyarakat kepada para ulama nya tidak jarang kemudian yang terjadi disalah-selahkan <laughs> dimojokkan ya dia kata, -kata ulama bertanggung jawab. Seperti, ya, Raya Golo tidak pernah bertanggung jawab. Gitu. <laughs> nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat yang kemudian kurang menghargai para ulama. Betul. Saya. Padahal mereka ini begitu baiknya kepada masyarakat. Tapi, bagaimana sikap masyarakat pada ulamanya? Ini yang harus kemudian menunjukkan suatu perilaku yang keliru. Betul. Bukan berarti para ulama itu minta dihargai, minta dihormati. Tidak sama sekali. Tetapi, Al-Jazaw minjinsil amal. Bahwa balasan seseorang Akan diberikan sesuai dengan apa Dengan dengan perbuatannya yeah. Kalau orang itu baik Perbuatlah baik kepadanya Kalau orang itu berbuat buruk Jangan kamu berbuat buruk seperti dia. Sebab ada seorang beliau yang mengatakan Ida hmm. ya, jaraita fi khuluqin fa Fa'anta wa man mitnahu sawau Kalau kemudian kamu Diperlakukan buruk oleh seseorang Tapi kamu balas keburukan itu sesuai dengan perbuatannya itu Maka saat itu kamu sama dia sama. Hmm. Makanya Allah menyatakan: إِذْ فَاقِبْ لَتِهِ أَحْسَنَ فَإِذَا لِبَعِيْنَكَ وَبَعِيْنَهُ أَعْدَى وَتُنْكَأْنَ وَالْيُونْحَمِيلَ Kalau kamu diperlakukan buruk oleh orang, hmm. jangan kamu perlakukan buruk seperti orang melakukan buruk kepada kamu. Tapi balaslah dengan yang lebih baik. Itu akan merubah seorang lawan menjadi kawan. Hmm. Subhanallah. Tidak gampang menjadikan seorang apa ini. Uh, lawan menjadi kawan. Tentunya yang namanya lawan itu ada ada ada grade-gradenya, grit ya. yes, ada tingkat-tingkatannya. Hmm. Tapi kalau kita mampu merubah lawan itu menjadi kawan, yes. itu berarti kemampuan kita merubah suatu kondisi di mana yang negatif menjadi positif. So. Dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, termasuk bagaimana kita menyadarkan kelompok aliran-aliran sesat itu yang menyimpang itu supaya mereka kembali kepada Allah supaya mereka kembali kepada kebenaran Islam mm -hmm. ya, baik itu kepada Ahmadiyya, Syiah, LDI ataupun yang mm -hmm. lainnya, yang memang mengandung suatu penyimpangan di dalam ajarannya yeah. maka kita seluruhkan kepada mereka, mari kembali kepada kebenaran tanpa harus kita ribut-ribut yeah. tanpa kita harus apa ini bersikap wanarkis, yeah. tanpa kita harus bersikap yang kemudian uh, memojokkan satu sama lain, Betul. tapi dengan cara yang benar, kita nasihati mereka saya terasa bersyukur kepada Allah ketika uh, menyampaikan kepada umat hmm. uh, tentang perkembangan ajaran Shia, hmm. uh, apa itu dari sisi ajarannya maupun realitas kehidupannya, hmm. yang kemudian kita ingatkan kepada alisinal Jemaah supaya uh, terhindar daripada pengaruh sesat ajaran Shia itu. Yeah. Uh, rupanya uh, ada ada antara mereka yang kemudian melihat uh, apa ini uh, acara itu atau mendengar acara itu uh, kemudian saya hubungi adanya mereka yang kemudian menyadari atas kesalahannya hmm. bahkan apa yang datang dari jauh-jauh hmm. yang kemudian merasakan bahwa ini adalah sesuatu peringatan yang benar yang sehingga kita harus menemui men men keinginan ke arah kebenaran itu hmm. dan meninggalkan dengan tulus ikhlas suatu apa ini keyakinan yang keliru seperti itu nah tentunya kita berharap kepada uh, saudara-saudara kita yang kemudian Uh, sudah terjerumus terlalu yeah. jauh dalam ajaran ajan aliran sesat itu. Enggak harus menunggu SKB tiga menteri, <laughs> ya. Kita kita perlu untuk kembali kepada Allah dan rasul Sudah jelas sih saatnya. Karena memang uh, tidak ada kebenaran itu hmm. lebih dari satu. Iya. Yeah. katakan, "Fadzalikumullah Rabbukumul Haq", hmm. "Fama za ja ba'dul haq illa dhalal Bahwa yang berasal, yang kebenaran, yang benar itu berasal dari Allah SWT. Yeah. Kalau kamu tidak berada di atas kebenaran yang telah Allah tetapkan itu. Maka tentunya kamu akan berada di atas keselahatan. Yeah. Nah makanya Allah telah menetapkan dengan segala macam ayat-ayat yang ada. Dan penjelasan Rasulullah SAW. Adanya kelompok aliran-aliran menyimpang. Betul. Yang harus diungkap. Yang harus diluruskan. Yang harus kemudian diselamatkan. Minimal mengungkap tentang realitas. ...yang ada dalam kesatuan tombak itu. Di mana yeah. Allah katakan... Mm -hmm. ...Wa kadhari kanufasil ayati... ...walitas tabi nas tabi al-mujrimin. Ya, demikian kami... ...bacakan ayat-ayat, terangkan ayat-ayat kami... ...supaya jelas siapa orang-orang pembuat -orang dosa... ...yang yeah. memang mereka itu telah menyimpangkan jalan kebenaran ini. Yeah. Nah, dengan demikian sesekalian... ...keseimbangan yang kita miliki... ...dengan kejujuran yang ada pada diri kita kepada Allah... ...ini akan menjadikan kita... ...mempunyai akhlak yang mulia... Dan menghadapi hidup ini dengan penuh keseimbangan tanpa hilang apa ini kondisi dan kendali yeah. yang sehingga kemudian bisa menjadikan rusaknya kehidupan kita. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Iya, yeah, nanti kita akan undang rekan data di 816363 atau di 0815111107 107. Radio Data 107 FM. Terima kasih buat anda yang sudah bergabung di kami Di 0815 117 Tapi pasti juga kita akan di 0816363 Sudah masuk mas Assalamualaikum Salam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Jul Pak Pak Jul di? Di Bekasi, Bekasi. Silakan ya, Pak Jul ke Ustadz ya. langsung Ya, Assalamualaikum Ustadz Barit Saya selalu bersemangat Kalau malam ini Ustadz Alhamdulillah warga, um... <laughs> ya, Begini Pak Ustadz yeah. Nah, dalam setahun ini saya sudah sedang dalam proses pertaubatan, perbaikan diri dan menata diri gitu pak. Oh, nah, dalam proses itu saya sudah pelampiran sudah bisa ya menjaga perilaku, tanca indera kemudian. Salat Sunnah juga Insya Allah. Mm. Salat wajibnya tepat waktu bahkan di kantor juga kadang-kadang malu saya disebut Imam besar Masjid kantor gitu, Masalah kantor itu. <gulau> yeah. Kemudian yang saya ingat kemarin Pak Ustad bilang bahwa untuk menundukkan nafsu itu seperti menundukkan kuda liar gitu Bang. Mm, yeah. yeah. Nah dalam proses ini yang yang terjadi pada diri saya ada dua hal yang saya rasa sampai saat ini masih menjadi masalah pada diri saya yaitu yang pertama adalah ketika saya melaksanakan puasa puasa Senin Kamis segitu bostan hmm. hmm. emosi dan amarah itu malah meningkat gitu bostan hmm. hmm. bahkan terakhir kemarin Senin sampai siang itu jam 2 saya akhirnya buka Saking nggak tahannya gitu bostan hmm. yang pertama yang kedua uh, sholat subuh yang sangat sering itu terlewat nggak terlewat sih masih terus saya lakukan cuman waktunya aja gitu bosta padahal hmm. alarm itu saya pasang terus dan pasti saya bangun pada saat bunyi gitu bosta terus mati lagi <laughs> <laughs> mati lagi yang saya tanyakan uh, kena ada apa gitu bosta terus apa yang harus saya lakukan saja bosta alhamdulillah bosta terus istiqomah di jalan amin amin terima ya. kasih ya. assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh Uh, kalau Pak Zul semangat kita semangat kita. Ya. Biar malam juga. Ia ramalan juga semangat juga. Ya, Ia memang uh, manusia itu selalu dalam proses. Ia. Ya. Nah, yang harus uh, dijaga proses ke arah lebih baik dan lebih baik. Betul. Ada peningkatan. Ia bukan cuma Pak Zul kita semuanya seperti itu. Kita Artinya, manusia juga zatnya. Iman itu naik dan turun. Betul. Nah turunnya iman karena kemaksiatan hmm. jauh dari Allah hmm. Dan meningkatnya iman karena ketaatan dan dekat kepada Allah yeah. Nah kalau kemudian upaya bahasa tadi itu untuk meningkatkan kualitas keimanannya Dengan menjaga uh, sholatnya puasa dan lain sebagainya Tetapi pada saat tertentu justru mengalami satu kondisi Di mana uh, pada saat utamanya uh, berpuasa itu uh, banyak gangguan, sehingga kemudian terpaksa harus buka. Harusnya uh, jangan kemudian kita mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Justru puasa itu adalah bagian dalam penundukan hawa nafsu yang sangat luar biasa. Ya. Semoga Allah katakan: Wasainu bil sabri wasala, wainna halakibuladillahu khashin. Yang mendapat pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar di sini adalah puasa. Nah, dengan puasa justru harus kita gunakan untuk menekan hawa nafsu. Tapi kalau kemudian Pak ini malah buka, itu berarti hawa nafsunya menang, Pak Zul. Jihatan ya. berkibar lagi, deh. Nah, kalau kemudian Pak Zul dalam kondisi uh, puasa tapi malah emosinya meningkat, malah hmm. semangat apa ini uh, memandang wanitanya bertambah bukannya, <laughs> maka yang harus dilakukan bukan malah buka, Pak. Hmm. Malah yang diperlukan adalah umpamanya berwudu Istighfar, hmm. kemudian uh, solat, baca hmm. Quran, tiduran, hmm. atau dialihkan hal-hal yang positif. Yeah. Bukan malah malah bah tiba-tiba yeah. jangan. Itu berarti kita apa ni uh, awnafsi kita menang itu. Hmm. Nah awnafsi ini karena bukan dia berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh setan. Hmm. Maka setan akan mendorong Bapak untuk hmm. bagaimana supaya mendingan minum aja deh, mendingan makan aja deh. sehingga nanti tidak emosi. Nah ini adalah satu proses latihan. Yang harus terus menerus kita jaga kita rawat kita. Betul. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita. Hmm. Nah bagaimana terutama di antaranya sel subuh. <laughs> Kok bermaknanya kelewatan ataupun ketiduran hmm. ataupun pakai alam tetap baca kemudian alam ini matikan tapi tidur lagi juga. Nah, inilah upaya harus terus menerus untuk kita lawan. Hmm. Nah di antara melawan diri kita dalam rangka untuk bisa menjaga keutuhan salat subuh berjamaah di masjid. Hmm. Jangan lupa sebelum sebelum tidur, kita wudu. Wudu luas Ya, saya coba semalam saya apa ini uh, pulang dari luar kota. Hmm. Ya, rumah jam 3. Hmm. Sementara harus salat subuh berjamaah kan. Yeah. Nah, untuk menjaga antara jam 3 sampai waktu salat subuh itu kan cuma 1 jam atau 1 jam setengah. Hmm. Kalau kemudian Tidur. kita perlahan-lahan tidur. Bablas. Padahal nanti itu kita tidak wudu, itu kita bisa kebablasan. Tapi kemudian kita lawan dengan kita tidur dengan apa kita waba? Wudu. wudu. Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya hmm. apa? dimudahkan untuk bangun subuh sehingga tidak ketinggal sesuatu berjamaahnya. Hmm. Nah, ini adalah sebagai salah satu upaya untuk kemudian bisa menundukkan hawa nafsu kita dan kemudian juga berlindung kepada Allah dari godaan setan. Hmm. terutama dari ngantuk dan tidak boleh pada saat subuh itu. Jadi saya apa ini eh, ucapkan apresiasi kepada Bapak Tetapi yang penting jangan kemudian menjadi kebanggaan ketika disebut imam besar di kantor. <laughs> ya Jangan-jangan itu pelecehan. Jangan-jangan itu kemudian menjadikan kita bangga diri dengan apa julukan seperti itu. Tidak kita berbuat karena Allah ada orang, enggak ada orang, enggak ada masalah. Hmm. Itu tanda keikhlasannya. Yeah. Jadi ada orang, enggak perlu kemudian kita perlu lihat orang. Adapun ada enggak ada, hmm. ada orang. Kita pun tidak perlu mendapatkan bujian Yang jelas selama kita berbuat karena Allah Ikhlas karena Allah Kita tidak perlu lagi memperhatikan perhatian orang kepada kita InsyaAllah dengan itu mudah-mudahan Upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas diri Aktualitas diri Mudah-mudahan selalu menjadi pekerjaan kita terus menerus Dan kemudian diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqamah So, bagaimana pembicaraan tadi yang terakhir dari Pak Jabar ke Lutong? Ia ada usaha yang memang terus Ia. digerakkan saja. Itulah yang namanya terus kian menfus. Terus berubah perusahaan untuk perbaikan diri sendiri Ia. terus menerus. Ya. itu dengan meningkatkan kualitas tauhid kemudian hmm. meningkatkan kewajiban-kewajiban untuk kemudian kita jaga secara akan hmm. sakuen ditambah lagi dengan yang sena-sena Ya. Apa itu salat ataupun awabani, puasa ataupun sedekah ataupun yang lainnya. Jadi ada gerakan dan aktivitas itu terus terus menerus dilaksanakan. Terus gerakan ya. di situ. Ya. Dan terus meningkat kepada yang lebih baik dan lebih baik gitu. Ya, uh, di 1816363 Assalamualaikum Salamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini ibu? Ah uh, dengan Dewi Divakasi. Dewi Divakasi. Silakan langsung ibu. Oh ya. Ah uh, kalau staff. Rasanya saya terpatri uh, tadi ya dengan materi yang. Materi yang katakan kita harus membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat pada kita gitu ya. Hmm. Nah, saya punya pengalaman begini. Ya. Jadi ada rekan kerja yang Selalu Memusuhi keberadaan saya Gitu Di, Bagaimanapun dia itu selalu dimusuhi Gitu Nah uh, suatu ketika uh, Saya kan sedang wali mahan gitu ya Wali mahan nikah uh, Saya mengundang dia gitu uh, Kemudian dia tidak datang Dan minta maaf kepada saya Ustaz uh, Dia bilang oh, maaf saya tidak bisa datang Karena Selangkah mcuong gitu Hmm Hmm uh. Uh, tapi hari itu juga gitu, uh, temen saya, saya itu teman saya saya percaya itu melihatnya ternyata ada gitu nggak ia kemana-mana iya hmm. nah, nah itu berkali-kali bukannya sekali itu saja gitu ketika diundang gitu berkali-kali dia selalu nggak datang gitu nah uh, waktu itu dia sedang hajatan juga gitu ya dan dia itu mengundang saya kembali gitu lihat uh, awal sih saya pengen datang ke situ Uh, kemudian saya berpikir ulang gimana ya kalau saninya satu nggak datang gimana sih rasanya gitu akhirnya saya sama teman-teman itu nggak datang semuanya ke sana. Nah apakah yang saya lakukan itu salah atau karena hmm. saya cuma ingin memberikan pelajaran kepada dia supaya dia bisa merasakan gimana sih rasanya kalau teman kita itu nggak nggak datang ketika diundang itu. Hmm. Ya mohon uh, penjelasannya. Terangkat. Yeah. Ustaz yeah, ya, baiklah. -baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum kata. Ya. Yeah, uh... Apa yang menjadi apa, pengalaman bagus tadi itu eh, memang bisa dipetik pelajarannya. Ada dua hal. Yang pertama kita enggak datangnya itu karena dendam. Itu yang tidak boleh. Ya, kalau memang datangnya enggak datangnya karena dendam, karena dia enggak datang kita balas enggak datang. Hmm. Ah, itu tidak boleh. Sebab eh, perilaku dendam itu perilaku yang percelah dalam Islam. Betul. Makanya eh, kalau kita lihat eh, bagaimana para assalamualaikum mereka itu mudah untuk mengatakan saya halalkan seluruh keburukan kalian kepada saya. Pada saat dia menyampaikan hal itu kepada musuh-musuhnya. Ya itu diungkapkan sebagai satu bentuk permaafan. Meskipun selama ini. Orang tersebut terus menyakiti gitu Bahkan sampai menyebabkan dia masuk penjara Ya difitnah Kemudian di umpat Di pojokan Luar biasa betul Tapi yang dibalas dengan cara apa? dia memaafkan Semua orang yang menyakiti saya Saya maafkan Di dunia sampai di akhirat ya, Karena ini adalah Merupakan suatu kelapang dadaan Tanpa disertai Dengan apa dengan balas dendam, hmm. dan itu yang terbaik. Yeah. Karena itu akan menjadi pahala buat kita. Betul. Jadi bukan sebatas untuk kemudian kita memaafkan dan tidak ada pahalanya, pasti dia berpahala. Karena ini adalah merupakan suatu bentuk apa ni jiwa besar. Yeah. Pada saat kita mampu untuk maaf, kita maafkan. Yang penting yang tadi pertama jangan ada balas dendam. Hmm. Nah, yang kedua boleh jika sifatnya adalah memberi pelajaran. Nah, itu set. Nah, tadi eh apa nih beliau mengatakan ini adalah sifatnya memberi pelajaran sehingga dia merasakan bagaimana rasanya kalau kemudian diundang tidak datang. Hmm. Nah, tetapi eh, akan lebih baik kita jangan huruf pelajaran dulu, kita datang dulu. Hmm. Untuk kemudian menunjukkan betapa kita tidak punya rasa dendam. Kita pahami dulu Itu ya. lebih bagus daripada yeah. yang kedua. Jadi memang uh, jika kita kemudian datang, kemudian menunjukkan kita tidak ada masalah sama dia. Yeah. Dan kemudian kita apa ini, justru menghargai uh, undangan dia yeah. tanpa menghubungkan dengan uh, apa yang dia perlakukan kepada kita. Betul. Itu jauh lebih bagus daripada nanti yang kedua ngasih pelajaran. Hmm. Meskipun apa yang dilakukan itu tidak salah. Namun yang pertama jauh lebih bagus yaitu dengan jalan tetap datang. Tanpa kemudian apa ini, menghubungkan dengan perbuatan dia kepada kita. Meskipun baik yang kedua itu tidak kategoriden. Tetapi juga memberikan pelajaran. Meskipun itu adalah sebenarnya boleh-boleh saja. Tidak ada Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Seth. Eh, di sini tadi di SMS ada pertanyaan. Apakah sabar itu ada batasnya Seth? Ya. Seth. Uh, kita ada semua uh, ya? menyampaikan dalam waktu yang lalu. Ya. Bahawa sepanjang kita hidup di dunia. Sepanjang nafas ini apa ini ee, pekerja ada sebelum mati maka sabar belum berhenti. Hah. Makanya sabar itu batasnya ya mati itu. Ya, kalau dikatakan sabar itu enggak ada batasnya ya tidak mungkin. Ya batasnya ya mati itu. Ketika seseorang itu mati maka berhentilah apa ini kewajiban dia untuk bersabar. Hmm. Nah selama dia masih hidup harus sabar. Yeah. Termasuk pada saat sakit Yang keras sekaligus Di saat kemudian dia akan melalui Saat itu dia butuh sabar Dan nah, tanpa kemudian mengeluh Tanpa kemudian meronta-ronta, Namanya tersakut hmm. Orang yang tersakut itu Dengan teriak-teriak Dengan lempar-lempar Menyobot-nyobot Dengan memaki-maki hmm. Pada saat dia tertimpa suatu musibah Meskipun itu pada posisi Dia akan meninggal Berbuat seperti itu Itu pertanda dia tidak sabar hmm. Makanya kesabaran ini Tidak ada batasnya Berarti ada tadi yang saya sebutkan Betul. Sahabat dalam menjalankan perintah Allah enggak ada batasnya Selama kita masih hidup di kandung badan ini hmm. Kemudian sahabat dalam meninggalkan maksiat Tidak ada batasnya Karena maksiat selalu ada dalam kehidupan kita ini Kemudian sahabat ketika menerima musibah hmm. Itu pun adalah Tidak ada batasnya Batasnya adalah kematian itu Makanya tidak benar omongan orang Yang namanya sabar ada batasnya Itu pertanda orang itu ada kelemahan dalam dirinya sabar, Sepertinya dia belum sabar. belum sabar Makanya kita harus sabar terus sampai apa kita mendatangi hmm. akhirnya setelah mati itu sampai ajal sampai gitu ya, saja itu batasnya sah. Ia masyarakat di, ya, di 816363. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini ibu? Dengan Umi di Cikarang. Umi di Cikarang. Bella, baru kali ini saya bisa masuk ke radio data. Akan berarti Rizky nih bu. Saya akan pulang sahaja bu. Ya, tentang masal, doa kawalan dan pada upah di panjang. Amin. Maka hingga di zaman usia kita, hmm. terimal saya pribadi hmm. sangat uh, berkesan sekali dan apa, mendalam. Saya ya. tidak mau melewati. Bisa, bisa, bisa. nanti nggak boleh liburan itu dia hari Selasa malam Sabtu saya pasti tunggu iya iya silakan ibu ke Pak Rasid Farid Rasid Usbah ya. Alhamdulillah saya sudah menikah dah uh, enam tahun ya. ya dan sampai saat ini uh, saya belum diberi kepercayaan Ngomongan hmm. tapi ada kepercayaan lain bahwa saya di, uh, diberi mana anak yang dari usia bayi sampai sekarang 2 tahun hmm. Lagi perempuan Perempuan. Hmm. dan saya sudah bertanya-tanya bagaimana tata caranya yaitu dengan memberi air susu dengan saudara laki-laki yang hmm. saya lakukan kemudian yang saya uh, ingin apa ya yeah. Ustaz kasih tahu bahwa saya itu merasa selain sekarang saya yakin saya ingin bertambah yakin sekali bahwa anak ini adalah yang terbaik bagi saya hmm. dan keluarga saya. Iya. Tapi itu ketahuan, apa ibu bapak asalnya, ketahuan ya. Oh, sama saya. Hmm, hmm. Itu sangat apa yang memberi positif dan suami saya juga hmm, baik sekali ke hmm. Se anak-anak ini gitu. Hmm. Dan selain itu saya juga ingin oh, memudahkan saya mudah-mudahan saya dikasih. Pamongan. Ya. Amin. Yeah, I mean. Itu pancingan satu. <laughs> saya tidak tahu, Mishat, tapi <tuh> Ia, ini satu kebahagiaan dan yang lebih bahagia lagi saya bisa dengan Ustaz. Saya sampai membayangkan kapan saya bisa ketemu dengan Farid. Insyaallah seperti itu. Itu aja Ustad. Ya Ustad. Ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Nah ini satu pelajaran penting. Ya. Yeah. Betapa nilai anak. Hmm. Ya ketika orang itu tidak punya anak, hmm. maka akan terasa betapa rindu, rindu dan keinginan untuk anak. Ser. Tetapi banyak orang yang punya anak, tapi anaknya ditelantar. Ah, anak siangan lulu, ya, anak kemudian tidak diurus. <laughs> bisa maki, nah, ya, diurus. Ada yang dicubit, ada, <laughs> yang, ada yang, yang dipukul. Ya, ada. Ya Allah. Makanya ini menjadi satu pelajaran buat ibu-ibu yang lainnya. Hmm. Betapa bahwa karunia anak ini adalah merupakan satu karunia besar dari Allah SWT Hmm Makanya jangan sampai kita menyanyiakan anak itu Apalagi mendidik dengan cara yang tidak benar Hmm Ya Kalau tadi umum tiga tiga ini apa ini Belum uh, di anak hmm. Tidak berarti itu uh, tertutup pintu untuk karak itu Hmm Artinya peluang untuk bisa mendapatkan anak kandung sendiri, InsyaAllah ada. Amin. Yang bisa. pertama adalah uh, perbanyak istighfar. Hmm. Karena Allah SWT menyatakan di dalam surat Nuh, nah, Istighfar rubbakum innau kana ghafar. Bersilah hmm. sama aleikum adzharah. Hmm. Wajudzukum bi amwalin wabani na wajalakum ja jannah na wajalakum ja anhara. Hmm. Jadi Nabi Nuh memperingatkan kepada kaumnya perbanyak kalian beristighfar. Istighfar. Karena istighfar itu akan membuka apa ini, kesempatan, peluang untuk kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan anak oleh Allah, hmm. diberikan apa kebun-kebun oleh Allah. Hmm. Sehingga pada suatu saat ada seorang datang kepada Rasulullah mengeluhkan hari yang sama. Sekian tahun saya belum nikah, kok belum dikarunia anak? Hmm. Kata istilah putihnya bagus, belum diberikan amanah anak itu. Hmm. Karena memang anak itu adalah amanah. Tetapi kemudian Rasul mengatakan perbanyak kamu istighfar Tidak diarahkan untuk kamu cek apa nah, ini, ini ke klinik. laboratorium atau klinik tidak. Tapi diarahkan untuk perbanyak istighfar Itu di surat berapa tadi? Surat apa Surat Musa. Surat Surah Noh. Iya. Ayat berapa? Ayat berapa, ayat berapa itu? Di dalam Surah Noh nanti bismillah. Ya, eh, Ia sekitar ayat 78 lapan kita. Ya. Nah eh, kita lihat dari apa uh, pelajaran itu hmm. Ibn Abbas mengatakan Rasulullah menyuruh orang itu uh, beristighfar berdasarkan Apa apanya dasar daripada uh, ayat ini hmm. sehingga karenanya uh, kita anjurkan kepada umat kita untuk Banyak coba istirah. memperbanyak istighfar karena Rasulullah hmm. itu Beliau beristighfar dalam sehari Seribu. antara 70 sampai 100 hmm. ya. Nah, itu Nabi Muhammad SAW yang diampunkan dosa hmm. yang lalu dan yang akan datang. Iya. Hmm. Bagaimana dengan kita? Makanya uh, apa uh, tentunya kalau bisa lebih banyak lagi. <coughs> yang minimal sebagai ajaran Rasulullah nak 70 sampai 100 kali. Hmm. Nah ini ada dalam surat An Nuh ayat 3 sampai ayat 11. Hmm ya fakul fakulistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara irsil isil samaa'a alaykum idrara bi amwali wa barina wa ja'alakum jannata anhara tapi ayat ke-12 ya di sana termasuk di antaranya Allah akan memberikan karunia anaidah Ya? Rizki yang banyak. Jadi turunkan hujan. Hmm, kemudian apa ni diberikan harta, harta. diberikan anak, yeah. diberikan kebun-kebun yeah. dan lain sebagainya. Ini kira bisa ditelepon ke SB ini setingkat yeah. yeah. <laughs> kepada kita semuanya. Ia ya, arti biar dipesanin buat itu jangan harus istighfar semua. Ia yeah, harus banyak ini. istighfar kita yeah. memang. Itu sebagai satu pertanda kita itu uh, ingat sama Allah Betul. atas kelemahan-kelemahan kita memang pantas kena kembali kepada Allah. Hmm. Semua kita kembalikan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua hmm. uh, harus ada upaya untuk apa ini uh, apa, mem, apa ini mengupayai diri. Kalau yeah. memang itu ada masalah di sisi kesehatannya. Betul. Yeah, kita. Banyak hal yang memang harus ditanyakan juga dari SMS-nya, tapi tadi masih menyambilkan. Ya, untuk umum Atika tadi itu, ya. dan barangkali masih banyak lagi mereka yang kondisinya hampir mirip dengan umum Atika. Ya, dan di SMS juga banyak yang pertama saat. Yang mendapatkan karunia anak. Ya. Dan itu adalah satu kenikmatan sekali lagi yang luar biasa jika kita diberikan anak ini mm -mm. Dan e, kalau seandainya itu mengalami seperti itu Maka tadi itu berbicara Stefan Yang kedua berusaha untuk mengobati secara medis mm. Sebab saya pernah mendalami e, tentang namanya infiltrasi apa, infiltrasi e, e, ketidaksuburan itu mm. Itu e, paling banyak disebabkan kalau orang laki Itu disebabkan karena faktor e, apa Eh, memang bisa diobati hmm. Tapi kalau wanita itu biasanya faktornya Dikinital eh, kita hmm. Itu pun masih bisa dengan cara operasi dan sebagainya Nah, hmm. eh, Yang paling banyak lelaki itu Adalah karena faktor penyumbatan Makanya apa yang menyebabkan Tidak terjadi kesuburan itu hmm. Makanya kalau metode penyumbatan Atau kemudian eh, Sel itu tidak bisa bertahan lebih daripada 48 jam hmm. eh, Atau kemudian eh, Itu disebabkan karena Mungkin apa ini Eh Uh, uh, Terlalu capek Banyak faktornya itu Nah makanya uh, diubahkan untuk uh, apa ini Berobat Kalau memang sudah dilakukan pengobatan itu Ya kemudian pasrahkan sama Allah Dan uh, uh, Kita tentunya uh, sambil uh, Berusaha, berdoa dan kita urus si anak yang tadi itu, yeah. ya, yang kemudian menjadi titipan hmm. dari orang tua yang memang menyerahkan kepada umat Ikhwa dan dititipkan anak ini dengan sebaik-baiknya. Yeah. Tapi jangan kemudian disebatkan kepada bapaknya. Yeah. Maksudnya bapak suami buat umat Ikhwa ini. Karena ini anak angkat. Karena ini anak angkat. Yeah. Tetap harus menjadi anak. Orang tuanya, Orang tuanya. Nah, Tetapi kita hanya mendidik dan yeah. memberikan apa yang terbaik buat dia Membantu ya. mendidik kita kalau yeah. Ya, di 816363 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dan di mana ini Bapak? Jibril di Kerangan Permai Jibril di Kerangan Permai, Silakan yeah. Pak Jibril Terima kasih Tad Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, kata siapa Jibril Tidak, saya ingin jelasan lagi Tentang yang kemarin kan yang salah salah masalah kapten pemimpin antar. Nah, hmm. dikatakan memang kalau tidak salah bahwa kita tidak boleh mengangkat pemimpin, pemimpin. Artinya menjadi, menjadi pemimpin. Iya, iya artinya Mimpin. kalau kita lihat kali ini kan kita kan karena kesusuas kasih kan banyak orang yang memang jadi pemimpin, tapi dalam rangka untuk mencari solusi yang terbaik. Hmm. Tapi bagaimana kita lihat banyak juga yang ada pemimpin, jadi dia bisa kalau sangat merayapnya seperti sekolah sampai SMA gratis ya itu, apakah memang tidak dibolehkan? Karena saya lihat dari saat ini di dunia ini Kayaknya juga belum ada yang yang terpimpin secara artinya tidak ada orang yang minta, itu artinya dengan kedudukan calonan gitu. Nah, apakah memang itu mutlak tidak boleh itu? Itu pertama. Iya kedua, kedua kalau boleh saya juga mau menjelaskan tentang ada yang mengatakan Ustaz ah, tentang maaf nih ni. Eh, Siapa mustaqim itu artinya katanya dia mengatakan itu jalan orang-orang yang yang punya pendirian hmm. dia dah dilakukan terkadang kan jalan yang lurus ah itu begitu tak terlantar yeah. semoga kita berjumpa yeah. lagi yeah. di yeah. sana so, tu. Selamat ya. datang berkaitan dengan masalah kepemimpinan hmm. sekali lagi itu adalah amanat Amanat itu ketika direbut oleh orang yang tidak cakap hmm. untuk menerima amanat itu, itulah menjadi masalah. Hmm. Nah, makanya uh, kita diberikan suatu pedoman oleh Rasulullah Jangan kamu meminta jabatan. Hmm. Sebab kamu ketika meminta jabatan itu dan sampai memperoleh jabatan itu karena apa ini uh, uh, mengharapkan jabatan itu. Maka itu berarti kamu tidak jadikan dibantu oleh Allah SWT Tentunya ini dalam kategori Memang orang itu tidak pantas untuk menerima jabatan itu Tetapi ketika orang itu memang pantas untuk menerima jabatan itu Dan dia menunaikan sesuai dengan ketentuan yang telah tapan oleh Allah dan Rasulnya Maka tentunya itu yang lebih baik Tentunya itu lebih baik Meskipun eh, di masa sekarang ini hampir-hampir eh, tidak ditemukan Orang menerima jabatan itu tanpa meminta-minta Masih ada pak Ya, Kita masih ada eh, di tempat-tempat lain Suatu jabatan diperoleh tanpa meminta-minta Karena mereka melihat Orang yang berhak menerima jabatan itu Dianggap orang yang paling membunuh di tempat itu Menurutnya ini eh, perlu eh, kedewasaan Ya Perlu melihat kemaslahan umat Kalau kemudian sebatas uh, Bagaimana menjadi pemimpin Agar men sekolah SD, SMP, SMA itu gratis yeah. Mungkin ini uh, Sangat sederhana sekali Betul. Sebab masalah umat kita ini Bukan masalah pendidikan saja yeah. Ya, baik, baik itu pendidikan Juga kesehatan, kemiskinan mm. Yang paling dahsyat itu adalah Kebodohan agama mm. Yang ini kurang mendapat perhatian Daripada pemimpin-pemimpin mm. kita sehingga justru sebaliknya yang terjadi adalah kita dipertontonkan kepada perilaku perilaku pejabat-pejabat yang tidak jarang dalam tanda kutip pertentangan dengan ajaran agama kita sendiri ini menunjukkan mereka banyak yang tidak mumpuni begitu disebabkan karena memang tidak pantas untuk menerima itu yeah. nah kalau kemudian terjadi perebutan kekuasaan oleh mereka yang memang merasa dirinya mampu, kan masalah itu antar mereka. Tapi yang penting jangan bapa lah, jangan kita lah, Pak. Sebab so, masalahnya tanggung jawabnya terlalu berat. Karena memang kalau sampai kita memperoleh jabatan tanpa apa dengan cara yang yang tidak apa ini, tidak dibenarkan, apalagi dengan mengeluarkan biaya yang begitu besar padahal belum tentu menerima jabatan itu. Ini juga akan akan jadi masalah. Makanya, Pak uh, Jibril, saya tetap pada apa ni uh, prinsip yang disampaikan Rasulullah. Hanya kita tidak minta jabatan, sebab memang karena itu adalah menjadi menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Ya, yeah. karena apalagi uh, kalau sampai jabatan itu merusak tatanan prinsip kita, merusak tatanan apa ni moralitas kita, karena memang lingkungan yang kurang fokus, paling tidak keselamatan yang harus kita lakukan keselamatan untuk diri sendiri baru kita melamatkan orang lain. Kalau kita sudah merasa mampu Boleh kita menerima jabatan itu Dengan penuh amanat kita Tunaikan jabatan itu Dan mereka mencerita Allah sesuai dengan syariat Allah Insya Allah pasti Allah akan membela Dan menolong orang sahabat itu iya. Nah kemudian yang, yang kedua Makna silatul mustaqim itu Pendirian yang kuat uh, Pak Jibril uh, Bulkulafiq Rasulullah SAW pernah menetapkan dalam reyat Manfasla Al-Quran Nabi Rakyihi Fa'in ashabah Fa'adakhta Rasulullah SAW mengatakan Para siapa yang menafsirkan Al-Quran Hanya dengan pikirannya sendiri Dengan pendapatnya sendiri Tanpa didasarkan kepada Keterangan yang benar Yang bersumber dari Al-Quran sendiri Atau bersumber dari Rasulullah Atau bersumber dari para sahabat Atau bersumber dari Al-Tafsir minimal Itu maka kalau dia hanya dasarnya pendapat tok Tanpa didasarkan kepada dasar-dasar yang kuat itu Maka itu berarti dia Salah meskipun benar Dia salah meskipun benar Sehingga karenanya ketika kita menerangkan Apa itu as-siratul mustaqim Bukan hanya dasarnya pendirian Kalau pendirian itu bisa benar Bisa salah Yang namanya pendirian kan Tetapi bagaimana Rasulullah menafsirkan Apa ini as-siratul mustaqim ini yeah. Kalau kita lihat Al-Quran Al-Quran berkata Wa an-hada sirati mustaqimah hmm. Allah menyebabkan jalan tadi itu Kepada dirinya sendiri Inilah jalanku Berarti bukan semua pendirian Ini jalan Allah Ya Di dalam surat uh, Al-An'am ayat s.w.t Allah katakan An-an'adha surati Mustaqimah Fattabi'uhu Inilah jalanku yang lurus Maka kamu harus ikuti itu Nah Rasulullah SAW Menjelaskan Apa makna jalan yang lurus ini Yaitu Dengan ilmu yang benar hmm. Yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Dan dengan mengamalkan secara konsekuen Itulah surat al-musraqib. Maka jangan kita menafsirkan sesuatu dengan pikiran-pikiran seperti tadi disampaikan oleh kita, ya. Apa ini kawal daripada Pak hmm. Jibril itu. Hmm. Nah, karenanya kembali ketika saat kita menafsirkan Al-Quran. Harus kembali kepada dasar-dasar benar-benar dan dasar Al-Quran. Itu namanya al-tafsir bil-ma'suh. Uh. Tafsir dengan dalil-dalil. Apakah dari Al-Quran Al atau Al dari Sunnah? Ada dari keterangan para nufus kira hmm. itu Insyaallah menj menjadikan kita selamat karena kita di dalam menyikapi Al-Quran berbeda dengan kita menyikapi buku-buku lain, Pak. Yeah. Nah ini tentunya karena Firman Allah itu ada mengandung beberapa hal, Pak. Yang pertama yeah. ada di dalam Al-Quran itu hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Hmm. Sampai para ulama pun tidak mengetahuinya. Yeah. Ya. Yang kedua. Ada hal-hal yang hanya diketahui para ulama Orang hmm. awam tidak akan tahu itu. Yeah. Yang ketiga ada adalah sifatnya umum Orang awam, orang ulama, atau siapa dia faham Gampang dicerangkan Ketika dia. Allah katakan apa Ini bumi yeah. al ardh yeah. Atau samawat Atau disebutkan langit, langit Kita tahu bumi ini, langit itu hmm, Jelas. Secara umum Masyarakat semua tahu hmm. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan Masa perincian-perincian Yang diterangkan oleh Al-Quran Yang faham adalah para ulama hmm. Ada hal-hal lain -hal yang tidak diketahui Meskipun para ulama mereka hanya pasrah kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang dirinya sendiri. Hmm. Ya. Allah manusia yang kategori ulama itu. Hanya mengimani apa yang Allah turunkan. Padahal. Hakikat sebenarnya dia tidak tahu. Kerama dia tidak pernah melihat. Tidak pernah merasakan itu. Tetapi dia menerima apa yang diterapkan oleh. disampaikan oleh Al-Quran. Begitu saja. Yeah. Ya. Di antaranya. Apa yang maafin ya. Alif Lam Lamim. Toha Yasin. Hmm. Secara pasti tidak ada orang yang tahu apa maknanya itu. Tetapi yang terjadi adalah upaya para ulama untuk mengungkap itu. Hmm. Makanya Al-Quran akan selalu memberikan ilmu kepada kita. Jika kita kemudian merujuk kepada Rasulullah SAW, Subhanallah akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Allah Waleh. Iset ya, di SMS dulu set, ya, pasal yes. Ini banyak dari salah satunya dari Andy set, ya? hmm. bagaimana cara mengapa ya menghantam dendam ini artinya supaya tidak dendam gitu set, yeah. ada menghapus dendam gitu set. Ya, yeah, barulah hmm. uh, fiq. Tentunya kita tahu bahawa dosa itu ada empat macam. Hmm. Ada ini kata Bukhari dan Imam Dosa ada empat macam. Yang pertama dosa di mana orang itu merasa paling hebat, paling suci. Maksud sebenarnya seperti ini tidak banyak salah. Betul. Nah, inilah yang akibatnya dia menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang terkabur, menjadi orang besar diri bangga diri. Ya. Nah, hati-hati terhadap dosa seperti ini. Ini yang termasuk kategori apa ini dosa yang yang sangat tinggi ini. Ya. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa apa ini syaitan ya. Dosa yang kategorinya seperti yang dimiliki oleh setan. Apa dosa setan itu? Dia adalah dendam kepada manusia. Nah, dia diperintahkan oleh Allah untuk itu kepada Adam dia menolak. Iya. Yeah. Karena menganggap dirinya lebih hebat dari Adam. Adam dari apa? Dari tanah dia dari api. Mm. Nah, karena dia dikeluarkan dari surga itu, kemudian ada dibasakan dalam surga dia dendam itu. Mm. Gak bisa saya mohon neraka sendirian, gak bisa saya dilanda sendirian. Saya harus menyesatkan seluruh manusia. Itu sumpah Yesus. Wabi ezatikalau huyan nahum ajma dengan kemudian ya Allah, aku akan sasarkan seluruh manusia itu. Percaya juga saya dengan Allah. Iya pasti dia percaya sama Allah Karena dia tahu, tetapi dia melanggar. Hmm. Gitu. Maka kemudian dia asalkan pertama kali adalah Adam dan Hawa. Hmm. Dan ini kerana dendarnya tadi itu. Nah begitu pula. Yang ditanamkan oleh Iblis Kepada para pengikut-pengikut Ajaran yang menyimpang hmm. Apakah itu ajaran agama yang menyimpang Atau agama adil yang sesat Ditanamkan kepada mereka oleh Iblis Supaya terdapat di dalam dirinya Dendam Disebabkan adanya orang-orang Yang benar mengikuti jalan yang benar itu Ya Disebut oleh Iblis bin Hasadam Karena apa? Dengki, karena dendam yang ada di dalam mereka itu Ya yeah. Nah ini adalah dosa yang kedua hmm. Kita tentunya berusaha untuk melepaskan diri daripada godaan setan, pengaruh setan hmm. Supaya tidak dendam Makanya kita harus lawan rasa dendam ini Dengan kemudian tertarik itu banyak ekspekfar Minta amal kepada Allah yeah. Dan minta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan rasa dendam ini Yeah. Bukan cuma dendam sejarah saja Tetapi dendam yang ada dalam hati disebabkan Karena kita diperlakukan buruk dan sebagainya Oleh objek lain kita Nah kemudian dosa yang ketiga adalah Dosa seperti binatang buas Yang sifatnya adalah Mau nerkam, mau apa ini mau orang lain ya, cabik. Ya, Dan sebagainya ya. Dan dosa yang keempat adalah Dosa seperti binatang pada umumnya hmm. Yaitu kait dengan makanan haram Kamu punya orang hmm. Ya itu kemudian masalah seks, hmm. awur seks ya, kemudian apa, lingkau dan sebagainya. Ini dosa padamnya yang dilakukan oleh umat manusia dan ini paling banyak Deniz. kaitan dengan perut dan yang bawahnya ini. Jadi Dia jatuh. adalah bawa dosa seperti binatang. Hmm. Dan makanya tentunya kita uh, berusaha bagaimana untuk bisa menghindari empat macam model apa ini, dosa-dosa uh, itu. Mm. Dan kita mungkin tidak akan lepas ya dari seluruh dosa-dosa itu. Mm. Namun demikian uh, kita diberikan oleh Allah pintu untuk bertobat, bertifar, ya Untuk kemudian menghapuskan segala uh, dosa yang pernah kita lakukan. Yeah. Karena dosa itu sebenarnya ada dua. Yeah. Ya, ada dua saja. Yang pertama meninggalkan perintah Allah. Mm. Atau kemudian melanggar larangan Allah. Mm. Maka itu dosa. Ya, ya barakallahu fikum. Jadi dendam itu bisa diredam dengan kondisi yang demikian saja. Ya, ingat Barak. semuanya itu dosisnya bisa jadi. Iya, Ya, Mas Bagus masih ada telepon 08163633. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. -warah, -warah. Dengan siapa di mana ini, Bu? Eh, uh, operator di sini. Maaf, Ibu uh, monitornya dikit sedikit. Hai, dengan Amator di Kreasi. Ya. Halo? Halo? No? dengan oh mengenai set iya iya silakan set anak punya tetangga yang ro jahat banget gitu hmm pukul-pukul oh, anak-anak gitu itu udah jahatnya memukul anak-anak gitu ah oh, terus pada kalau anak semua sekarang ini dia menghancurkan keluarga gitu karena sendiri hmm. di mana cara bersabar menghadapi orang-orang tersebut bisa diakhir ya tapi eh, anak ibu juga misalnya selalu mengganggu orang itu atau tidak eh oh. Aku sama nak ini, aku sama sama nak begini. Ya. Oh, gitu ya. Iya kan? Iya, ini selalu Ini perilaku anak-anak yang orang tua perlu ikuti kan? Iya. Uh, sebenarnya yang namanya tetangga hmm. itu ada hak. Iya. Iya. Tetapi juga ada kewajiban. <laughs> ya dia haknya untuk dihormati, dihargai hmm. dan jangan sampai diganggu. Hmm. Tetapi mereka juga punya kewajiban untuk juga menghargai tetangganya. Betul. Ya, layu minawahadukum, hatayakuna, hatayakmana, ah. jaruhu bawahka. Hmm. Tidak boleh, tidak boleh seseorang itu sampai dia uh, tetangganya merasa aman dari gangguannya. Angka naik minubillahi nah. setia. Nya ini jadi kalau hmm. orang itu hmm. uh, benar, maka dia tidak akan mengganggu tetangganya. Betul. Tapi sebaliknya, ketika orang itu enggak benar hmm. Dia akan mengganggu tetangganya Nah, ya. cara mengganggu tetangga itu Bisa, umpamanya, menyakiti anak si tetangga ya. Bisa kemudian menfitnah si tetangga hmm. Bisa kemudian merusak apa ini, uh, harta si tetangga Dengan melempar batu, dengan melempar genteng dan sebagainya hmm. Nah, ketika kita mempunyai tetangga yang seperti ini Ya, paling tidak Kita harus ada upaya untuk Uh, meluruskannya, mengingatkannya ya, Kalau kemudian kita tidak mampu Maka kita Bisa menyampaikan kepada ketua RT Atau ketua RW yeah. Yang akan menegur tetangga seperti itu mm. Kemudian kita juga Bisa melalui tetangga lain yang baik-baik mm. Untuk kemudian mencoba Untuk menyadarkan orang seperti ini mm. Karena dia akan Tidak mungkin mengganggu Anak-anak kita saja mm. Pasti juga akan mengganggu tetangga yang lainnya Atau yeah. anak tetangga yang lainnya mm -hmm. Nah karena memang bersabar Dalam uh, kondisi seperti itu uh, Luar biasa dan itu menjadi Pahala yang luar biasa Sehingga kalau memang tidak bisa dipertahankan uh, Berada di lingkungan Seperti itu, maka Tentunya jalan yang terbaik adalah pindah ke tempat lain nah it, uh, yang... Apalagi kalau sampai Merusak sisi akidah Tetangga-tetangga itu Udah non muslim, kemudian suka mengganggu Udah yes. mempengaruhi anak-anak Dan itu berarti akan membahayakan anak-anak itu sendiri yes. Makanya yang jelas Uh, upaya untuk meminimalisasi hmm. ya kejahatan siri tangga itu. Uh, itu memang harus terus dilakukan yeah. Dan jangan sampai kemudian anak kita uh, bermain ke tempat itu umpamanya atau Diingatkan Tapi namanya anak tetap aja lari ke Betul. tempat itu Ini, nah, ini kan? tentunya harus terus-menerus untuk dimonitor hmm. Dan kalau bisa uh, melalui toko masyarakat Sekedar itu juga untuk apa? Untuk dinasihat hati gitu Diingatkan gitu. Tadi kan Ustaz bilang antara ada hak dan kewajiban yeah. uh, Bisa uh, bisa Ustaz jelaskan Kewajiban dulu atau dulu yang kita keluarkan kepada Uh, Jiran kita terhadap tetangga kita. Ya tentunya uh, hak tetangga. Mm. Makanya atau kewajiban kita. Anggis. Ada ada ungkapan aljaru ko blendar. Mm. Kita memilih rumah itu lihat dulu tetangganya sebelum kita memilih rumah itu. Masihkan mm. nah, kali kita dihadapkan kepada kondisi memilih rumah dulu baru dapat tetangga. Mm. Nah, akibatnya timbul hal, -hal seperti itu. Mm. Nah ketika kita dihadapkan kepada kondisi di mana tetangganya seperti itu. Mm. Uh, Hak tetangga itu tetap harus kita berikan. Semuanya hmm. kita hormati dia, hmm. kita tegur dia, yeah. kita kirimin apa ini, uh, makanan, makanan dan sebagainya. Yeah. Yang bisa jadi disebabkan tetangga itu bersifat dengki dia, mm. dia pendengki dia, mm. sehingga kemudian cenderung untuk uh, berbuat jahat kepada yeah. tetangganya. Mm. Nah makanya uh, kewajiban kita, kewajiban kita yeah. untuk menghalau kejahatannya, mm. untuk uh, apa ini memperkecillah pengaruh buruknya. Betul terhadap lingkungan yang ada itu. Yeah. Nah, kalau kemudian uh, apa ini, bisa dilakukan yang tadi itu, lewat uh, masyarakat sekitar situ atau ke masyarakat mm. lewat RT RW mm. itu semua adalah jalan yang kemudian bisa ditempuh. Mm. Dan kesabaran dalam menghadapi tetangga seperti ini, ini luar biasa. Yeah. Ada kejadian menarik sekali. Mm. Ada seorang tetangga sebuah rumah, ya, ini di Masalasalam di mana tetangga ini punya kurma. Kurmanya itu, pohon kurma itu, uh, Lewati, apa, Melewati melewati pagar, tetangga sebelah dan tengah sebelah ini adanya adalah anak yatim. Nah, yang namanya anak-anak kan suka kemudian apa uh, mengambil, lah, kurma Batu. itu. Ya, tanpa sepengetahuan si yang punya, gitu. Hmm. Yang namanya anak, -anak kan. Yeah. Nah, satu kali uh, uh, tetangga ini marah-marah hmm. kepada apa ni, anak-anak yang yang apa yang, yang makan atau ambil kurma itu si tetangga ini, nah, akhirnya uh, keadaan ini oleh ibu anak itu, anak yatim itu kepada rasulullah, hmm. sehingga kemudian uh, rasulullah SAW, uh, menyampaikan kepada para sahabat siapa di antara kalian hmm. yang mau membeli surga, hmm. apa itu ya rasulullah, yaitu bebaskan pohon kurma yang ada pada satu rumah yang bersebelahan dengan dengan anak-anak yatim. Hmm. Ya? Beli kurma itu, pohon kurma itu, dan berikan pohon kurma itu kepada anak yatim itu. Hmm. Ya, Nah sehingga kemudian, Abdurrahman lah yang mengatakan, saya mau ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Auf. Kemudian dia datang untuk kemudian membebaskan. Apa ini membeli kurma itu, hmm. pohon kurma itu. Siapa yang tidak mau dapat surga dengan membeli kurma kan? Hmm. Ternyata oleh orang yang jahat ini, hmm. kurmanya ini pohon kurmanya dijual berkali-kali lipat. Untuk sudah kan dengan harga tinggi hmm. itu. Tetapi karena dia ingin mendapatkan surga itu, dibayar cash. Kemudian kurma-kurma itu diserahkan diberikan kepada tetangga orang itu, hmm. yaitu anak, anak yatim. Sehingga kemudian terullah ayat Al-Qur'an. Ya. dalam surat Al-Lailita Ya ituah. Fa man hmm. a'ta wa taqa wa bil husna fasanyasiru lil sa'ah. Wa man dakhala wa istaghna wa bil husna fasanyasiru lil asrah. Orang yang tetangga buruk ini hmm. menjadi kecaman Al-Qur'an sepanjang zaman. Ya Coba itu. Hmm. Sementara orang yang berbuat itu yang membebaskan itu kemudian dapat pujian sepanjang zaman. Itulah nilai kebaikan itulah nilai keburukan. Yeah. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi amin, kita, amin, kita amin. dengan seperti itu dan yeah. kita diberikan oleh Allah dalam hidup yang sekali ini untuk terus bersabar mm. dan terus meningkatkan kualitas keimanan, dan ketakwaan. Semoga Allah SWT wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberikan husnul khatimah. Amin. Barakallahu fiikum wasallam salam Muhammad. Muhammad. bihamdika asyhadu an la ilaha